Hirugarren unitatea, a, azelotxagabea. Kaixo, gurutze, kontxinaiz, non zabiltza? Zure laguntza behar dut. Bartzelonako lagunak eskiatzera joateko deitu dit, eta berarekin joango naiz astebete pasatzera. Txakurra bakarrikutziko dut etxean, ahal baduzu etxetik pasatu eta paseatzera atera. Gauean jenaria eman eta ura jarri favorez. Importes pasaisu, etzira joaten zarenean, postontzia ustu eta landareei ura bota. Arropa garbitu eta zabaldu dut, baina oraindik ez da lehortu. Lehortzen denean jaso mesedez ez bustitzeko. Ah, eta sukaldeko mai gaineko paketea josuri eraman, ez dut astirik izan eta. Mille esker moñoña. Presaka bueltan deituko desot.